2. Az opsitos látogatása Ferenc császárnál. Nagy derékvitészként, vitész János, a seregkennélkül bizony nagy hiányos. Vaj, sokat beszélte sok vitész dologról, amit ember nem hall 77 országról. Elbeszélte nekünk Franciaországban, a tengerek partján, hogy járt Pádovában. Látván ő nagy partján óriási rákot, Ollójával felvett egy lovaskozákot. És midőn bejárta szép Tirolországot, A stájerhegyekben oly magasra hágot, Hogy haját a napnak lángja meg ne kapja, A hegyet végiglen, csak hasonmászhatta. Máskor Mantovában, kedvre táborozván, Hétfejű sárkányjal vít, mint egy oroszlán. És ki tudná végét, és ki tudna mindent, Vitéz Hári János, vaj, mi nagy vitézkend! De ha még ezerszer oly vitézlő volna, Mint amekkorának tudja kendet tolna, Azt nem engedjük meg íj jó kedvben lévén, Hogy nem mondatnók el e végén, Mint s hogyan járt el Bécsnek városában, Király őfelsége látogatásában és az opsitos hős társin eltekintvén megsodorja bajszát, kettőt is köhintvén, kémlelődve nincs etán diák körötte, aki elprüsszentse jó magát fölötte. De diák ez egyszer nem volt a bokorban, mind igaz hívő vett részt az éjítorban. Svitész Hári János isten igazában elveté a súlykot ő bátorságában. Bécsbe! Kezdi. Bécsbe, hát nohébe, hóba, kedvem szotya menni kis látogatóba. Sok barátom él ott, s nem egy generális, sőt valód beszélve, maga a király is. Kinek ő felségét a halál torkából, én mentettem, meg nem messze Pádovától. Mentem, mendegéltem, vagy mit is beszélek, gyors fakón vitt hátá, mint igaz, hogy élek. Hely, ha élne, most sem látná senki párját, s mint a szél elértem rajta Bécsnek várát. És hogy a hajnallal a városba értem, a királyházára mindjárt ráismertem. Két fejű sasáról, mely a háztetőn ül, s minden nap egy túlkot el egy ebédül. Ott fakó lovamról kényesen leszöktem, a sövény fájához, mint illik, kötöttem. Magam végigmentem az isterázságot, Egytől egyig ismert régióbarátot. Végre eljutottam a tornác végére, Kezem egy ajtónak tevén kilincsére. Vasból volt az ajtó, de nem nyílt szobába, Szép fehér ezüstből másik nyílt nyomába. Az ezüst után a harmadikba buktam, Tiszta színaranyból ott be is nyitottam. Hát nem is, hogy én de amint rám tekinte, maga ő felsége szólt, s magáhozinte. Isten hozta kendet, régi jó barátom, nos, hogy állunk? kérdé, frissen, amint látom. Hála Isten, mondám, megvagyok bizott még, még a régi bőrben, mint láthatja fölség. Jó fakóm is, az no, melyen ő felségét egykor megmentettem, járja, de a végét s jó, hogy említettem a szegény páráját, mert legott a jó úr így kezdé mondását. Hát ugyan hol hagytad a szegényt? Azonnal listálóba vele, parád és lovammal. Egyazon jászolból kapjon eleséget, mégpedig aranyból, s a cselédet. Hát te már ettéle? kérdezte jósággal. Nem bizony még, felség, kérem átossággal. Semmi, no, csak ülj le, el és leültem. Van még vacsoráról egy darabka, sültem. S asztal a fiából egyben ki is vette, s egy fehér cipóval én elém letette. Erre bekiállta a mellékszobába. Van-e még? Hely, anyjuk a Slivovicába! Nincs bizony felséges férjem és királyom, most kapá utolsó kortját a lakájom. Szólott a királyné. Ej, no, Küldjön el hát az zsidóhoz át, itt a pénz egy gárdistát. Diktum, faktum, úgy lett, hely, de nem hiába, hogy királynak hozta, gyorsan is járt lába. S Mózsi nem hiába, hogy királynak mérte, finomul kitellett, mondhatom mértéke. És amint eképpen ittunk, eddegéltünk, régi harcainkról jó ízűn beszéltünk. Hát köröttünk egyszer oly koltozás van, Mint mikor két tábor van hadakozásban. A királyi úrfik, Most látám őket meg, Cifra ért összeverekedtek. Gyermekek! Kiállt a rájok édesapjok, Hát ki van a háznál, Hogy ti hajba kaptok? Hát az angyalát is, Vitéz hári bácsit, Egy sem látja, Mindjárt parolát és pácsit. Diktum faktum, a kisúrfik rendre jöttek, vasmarkomba parolát ütöttek. Én pedig benyúltam cifra tarsolyomba és egy-egy krajcárkát vettem a markomba. Nem, barátom, ezt nem engedem neked meg, szólott a király. Pénz nem való gyermeknek. Pénzre több szükséged van neked, vitézem, mire markomat már tömve dugva érzem. Szépen megköszöntem, rája elbúcsúztam, Jól lakott fakómat a klából kihoztam. S a királyi abrak nem is volt hiába, mert alig került be 24 órába, s Bécsből itthon voltam megcsinált gavallér, mert a pénz ezüst volt, s mind meg annyi tallér. Tallér az angyalát, pedig lázsiás, hely, hogy elfogyának, mint ezernyi sok más. De azért az Isten tartsa meg, királyom, Sose lesz nekem több olyan jó barátom.